أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يسرفون؟ الذين كذبوا بالكتاب وما ارسلنا به رسلنا فسوف يعلمون الم <كتفق> تر الى الذين يجادلون في ايات الله يا دوارا لله جل جلاله يا ذات پاکستان او باندې کم کسان چې د الله جل جلال ہو پا او پایتون کې بغیر د دلیل جګړه گئی او د الله جل جلال هو د واضح ہو ایتونو نه داغه نه انکار کوي او هغه نه منی الله پرمایه تعجب ک کا په کار دے پداس کسانو باندې چې د الله د قران یا دونه نور د الله د وحدانیت د دلیل دی انتہی واجبتی او سرداغینه پاغه کې جگړه کوي داغینه انکار کوي ان نا یسرفون الله پرمایدي کم ترپټاळा ولي الله دوه د وحدانیت ته کم ترپټاळा ولي شي کم شدید الله د وحدانیت ناله الله د یذن ناله او مانا دا شو چې د خپل خوایشاتو تعبیید بس خپل خوایشاتو روان دا الله د توحید نه د واضح دلایل نه داغینه اړي اولا پرمای الذین دعاکسان دی ورفسه تخریف و حروی دی الذین دعاکسان دی کذبوا بالكتاب جدی نسبت ده دروغ گئی بالکتابی کتاب ترپ نو کتاب نو مراد عام بصیرین قران غستی د ځان په اړه تکذیب و راکړه ده په مقابله د الله د کتاب کې پزید دی باندې چې د الله کتاب منل او پاغه باندې عمل کړو دنیا قبر اخرت یې آباد نو د ددی پزید باندې د خپل نه چونو لپاره تکذیب غورا کړی نسبته ضروري غورا کړی د الله کتابه پرېښې دی وګیته درو غوي او دا را کسانی و بیمار سلنه او چې دی نسبت دروغ کوي ځان د پاره تکذیب ور کړې به ما په غشي په مقابله چه نور کتابونه دي ارسلنا به رسلنا چې لګل دي پاګې باندې مونږ پیغمبران خپلو الله پرما اذا کسان دي چې د قران په مقابله کې امزان لته قران ته دروغ نسب ور کړی او د نورو کتابونو په مقابله کې په زیاده لري چې پاګې ما من راوړي اغه په مقابله کې زم ځن له نسبت د درو ورکل دی بس نسبت د درو کوي اغه تک الله پرمه په سوفای علمون زرت چې پته بو توله کې خپل انجام باندې به پوه شي الله پرمه الذين ذاک سان دي کذب او چې نسبت د درو کوي ځن له دا, دا, دا خبره خو هکړي بل کتاب په مقابله د قرآن کې او بما په مقابله د اغه کتابونو کې اغه دلایل کې اغه دلایل د وحدانیت کی ارسلنا بهې رسولنا چې لیکلی مونږه پاږې سره رسولنا رسولان خپل په سو په عالمونه زر د جدیبه پويشي په خپل تکذیب باندې د دې پنجام باندې اې دې اغلال پاغ وخت کې چې اغه توکونه فی انا کیمپسټونه دې کې تو کامل غټ غټ کړه زنجیران الله بولې دې سټونه کې جاجولي داګه د وځي به حرکت نشي کوله او دا رنگي و سلاسل <سؤال> او زنجيرونه په خپل کې بيړه په خپل کې به بيړه لګې ديلي سټونو کې به لګې ديلي يو صابون باغې کې براخل راخلې وشي په الحميم په ګرم اوبو کې دا اوبو ته او کې ګرم اوبو کې زنجيران نه وای تا چله حرکت نشي کولای کې را په الحميم معنا د ګرم اوبو مراضي او پل الحميم په معنا د سم راضي په الحميم په معنا د ګرم اورم راضي وجنګر پسې د ګرم اور تذکيره ده نو د دیو جنباز او مبصرینو دلته هغه او باغ است دي اور پسې ثم فنار یوس جرون د دین ارست جيخوا خولین شریو یاد هغه ګرم اور کې ثم بیا به اور کې الله فرمایي په دغه اور کې یوس جرون په دې اور بلول شي ظاهرتا او باطينن به سوزول شي فزلون باندې به اور حمله کې لاندې باندې بهوري لاندې با باندې بهوري باندې باندې وجن کې به د نور بلی کې الله دې مختبنا را نسی او الله دې موږ دې ایمان سره په ضد حالات را روان انس به خلک مېنګای نه لري کې منګايده د ایسنه دلته کې چې کوم حالات د انسان باندې د مرنه وروسته د مقبرې شروع شي आवाज بیا شروع دې مسلسل او ځان نشي چې مقبره کې بکلونه پروت دي مقبرې نه خلک پاسي چې مرشه به د قیامت شي پاسي دی به وي منګای لسر دې تیری کې وخیر سره الله وی موږ ته معلوم تو ده صورت ته هاګه بوجي بس موږ یو رستیرکړل موږ جمړ شو یو یو راځم تیرکړل بس د دې سره پاسي بس د کوم کړه انسان سره چې کما دا موجوده تر مرګ پورز چې مرگ راغې نو بس بیا د انسان قیامت تبې چې بستر کې پټه او بیا ستر کې ښکارا مها مخ بې اولادې د قبر نه پاسي تری کار تیارې پکارد سم قیل لهما الله وی بدې شي زور نه بور کښي چپ کوله بشي اينما سشو غبوتان کون دم تشریکون چې تاسو الله سره شریکول سشو غم عبودان باطلغه قبرونو والا یو سبل س چې کم تاسو الله سره کم شيزونه شریکول او د الله په نسبت نسبته ومت ورکو د الله په شانته غختنم ته کوله د الله صفات ومت ورکل من دون الله ما سیواد الله نه دوی به جواب کیسه وقالو دولو عنا قالوا دوی جواب جواب کوي ذلوا عنا غایب شومون غنه ویني دلته کې زمونږه يم ذات نشي کوله زمونږه ها غائب شو. انو غائب شو اوکه حاضر هم شي بل پرس که حاضر شیم و ناغه یاد دی امداد کولی نشه نل پرم بل لم نک ندعو او غائب شو مطلب یا د چې حاضر به هو غائب شو مطلب زمغه امداد نشي کوله دغه باز یی که بل معبودانو سره چې کوم خبري والدی یا الله د خبره طاقت ورکي به بدی به انکار ک چې په لکه پرې شوي پرې به یاله مونږ عباد نه ک مونږه اد لایک نو بعض د ټیمکې به حاضر می دولواند نه مطلب دا زمونږ نصرت نهغایب شو زمونږ امد نه شي کوې بلکې دا خبره و ک الله فر مای بل لم نه کو من قبل قبللوشي بلکې دی به دا ووا چې لم نه نو مونږه نه تر او چې موږه عبت کو من قبل وړاند د د نه دنیا کې شي ان د څ قابلې اعتمات د خپل ختا اقرار به وکې دنیه کې کوم غددې کانوو وغیره د صحیح عبادتونو ټول نه د سکهبل اعتماد شې نو د الهیت مستحق نو حقدار د دا بندګې نو او موږ دا ورکړو نو موږ د سکهبل اعتماد شي عبادت کړه نه ده چې هغه وسره شی زموږه امدا دوږي ریا خدا د خپل هغه غلطه هغه اعترافته خبره نه تا لیکن یو مطلب د الفاظو د ظاهر مطلب هم دا کوي او دوی مطلب هم ظاهريږي غدار شي دی به انکار وکړي دا انکار دی خبر د انلهبل نه کو دو مین کا خدای مونږ خو د دی نه مخکې په دنیا کې د شي عبادت نه دی کړی انکار بهکي هغه خپل شیر کې چې دنیا کې کلو د غ نه به ان کاریا به د مخره شو نو بس خبره کې بهغلت شي کړی دی خو الله تهله پر ما کذ دا ماهکړی خاب به شي ل یو یدل الله کا پر دلته بیا مانا به ل کړې د ک کو درنګې یدل الله الله تعالی خطا کوي په جواب کړي کافرينه کافرانه عبادت یې کړې د موږ نه کړې هغه ځای ولا خرابای غډ وډه حافظه شو خطا کوي الله تعالی په جواب کوي او یاده منا شو کذالیکوم دکرانګه څنګه چبدي په دنیا کې گمراهو کذالیک یو ذل الله الکافرین دکرانګه الله تعالی خطا کوي ا د جنت نا د جنت دلاره نه الکافرین کافرانه کذالیکوم دکرانګه الله تعالی گمراه کوي خطا کوي د جنت د نه کافرانو لره یا د دلیل د نه دلیل وسره شرشته نه د دنیا کې مخته و خیرت کې مله خدای که د دلیل وسره نشته او یو خپل منارواله كذلك هم دکرنګي څنګه چې گمرا دي نو الله تعالی اینده نور کافرانو د اغي د کفر د وجه گمرا کوي د کفر کې علت اشاره شو ولي الله گمرا کې د ده نه د وجه د کفر نه له کفر خوښ کړی الله تعالی گمرا کوي او بیا به تهویل شي دا سزا چې د ذلكم دا, دا سزاه ګر موبو کې ګرم مور کې را خلی شي زنزیران همغاړو خپ ته پرري ذلكم دککه څزا داېما کو تفرحون ځکه تاسو به خوشالی کوله په پهمکه کې بغیر الحق بر نه حکه بر حک خوشحاله به هم کولی حک خوشحالی خوشال په دو ک یو د تکه خوشحالی دا خبر د انداله لا تفرح ان الله لا يحب البرهين څنګه چې ویل شو کارون ته ته خوشالي مکو الله تعالی خوشالي دن کې تکبر ولا خوشالي نو خوشالي د وجهه تکبر نه نه دی برنه حق تکبر کو پر خپل بوتانو باندې او مسلمانان چې په حق باندې به حقیر ګڼل د حق مقابله به ګڼل حق به اسینه ګڼل دای دا به تحقیر کوځه به نه به الله به ته پر مایوسه کې داز صاحب زکاتاسو برنه حق ال ته کې خوشاله کولې په خپل نه حق باندې او حقم د پکاو بما كنت تمرحون او په سبب د دې چې تاسو تکبر کو ځانم لې ګنو نو فرح به غیر الحق خوشالي کنا حق خوشالي او مرحه مرح شدت الفرح ان دې اي خوشالي تکبر ته ویل او کی اور ځان تا نو تمرحون معنی تکبر تفرحون معنی خوشالي خبر نه حق خوشالي پدوه کسمه دی او حق را یو نه حق قران کې مرغلی بل ځکه الله تعالی فرمای قران قل بفضل الله وبذالک فلیفرح قل وای پیغمبر بفضل الله وبذل الله سره او پر رحمت الله سره بذالک فبذالک فلیفرح پدې خوشاله شه چې ایمان له قران دی پدې باندې څه شه خوشاله شه د خوشاله شه دا هو خیر مم ما اجمعون دا ډیر بهتر دی قران او ایمان چې کم خلق سیزونه د دنیا جمعکای دا داغه نه بهتر شه پدې باندې خوشحالی وک دا حاصل کړه دا خوشاله سیزونه دا که حق خوشحالی دا چې حق د پکې او حق اوو او د غي په مقابل کې باطل ان لار باندې باطل شه سر ده د کنه حق خوشالي نه الله اوستا او سزا د دا یو نه حق خوشالي کول تاسو پنه حق دین باندې وې ا تاسو تکبر کو خبر زان تا د دې دوه وجو سره تکبر نه کار تشې خبر زان تا او سړې په حق باندې نیو بیا سړې اغازن اوچت غني او خوشالي کې پیغام نه دا تیر نکره صفات الله تعالی وت پرمای فدخلوا ابواب جهنم خالدين بیا داخل شه طبقات ته جهنم دا, دا مختو سزا ذکر شو جهنم کې دي او طبقات دي مختلف طبقات دروازونه مراد طبقات دي او طبقات سوار دي سورلسمه سیफारکه درشي خبر ځانته لكل لباب منهم جزء مقسوم دا هر طبقه ته پر مکرر هي د اعمال په اعتبار سره د کوټ فر او د شرک اعتبار سره د سرکشه په اعتبار سره د هر یو د پر تبقه ده اغه طبقه کې بي دي کې داخل شه خالدين په ہمیشہ بي دي کې فب سا ډیر نکار دي مسون اغه ټکانه چې گرمه دا کوي حال دا یو گرم جهنم دی یو زمہری انتهي دوړ خطرناک دي نکار ر ټکانه المتکبرین د پر د تکبر كونکو بس دا ده علم تر آیت نگوریل اللذین آکسان تا یجادیلون پی آیات اللہ چی جگڑا کئی پایتنو دالنا تالا کی اننا یسرفونا دیکم تر ابتالا ولی شی اللذین آده آکسان دی کذبو بالکتاب چی نسبت دروکی قرآن تاو کتابو ماوا کتابونو تارسلنا بیه رسولنا چی لی گلی دی منگ پاگی سرخ پل پیغمبران پساو پیالمون پسرد چی دی با اس باغ غواق که الاغلالو چه غمیلو ندران زن زن زیرونا فی آناک ایم چه پسطونو ده دی که و نور زن زیرونا پخپو ده دی یو سحبو نا الحمیم دی راخ کلی شی پی الحمیمی پا گرم جانم یا گرم و بوکی سمم پی ناری بیا پا گرم کې یو سجرونا دی باندې اور بلا شي شی سوزا دی مقیل لهم یا ویلی شدویتا اینما کنتم اینما چرد دیا بطان بابودان باطلا کنتم تشرکون جتاسو اللہ سر شرکول من دون اللہ ماسی وعدا اللہ تعالینا قالو دیبو و ایضلو انا غائب شزمنا بل لم نکن ندعو بل لم نکن ندعو لم نکُن ندعو بلک نو مونږه چې مونږ عبادت کړې من قبل وړاندې د دنیا کې شی اند سه شی د قابلیت اعتماد یا قابلیت د بل نه قابلیت د عبادت کذالک هم ذکرانګي روز د الله تعالی گمراه کی یا خطا کوي په جواب کې کافرین کافران لرا ذالک د عذاب تاسو چې دی د عذاب زالکم د قازاب ما په سبب دې كنتم تفرحون تا زه خوشالی کوله فلار دی پهمکه کې دنیا کې بیر الح کې بر نههکه نهک و بما او په سبب ددي د کاذااب دی کو تم تمحوونه چې تا ز مسلسل تکبر برور کوو او د خلخوا د خللو وا به جهننم دا خل طبقاتو د جههننم ته یا دروازو د جهنم تا خالدین نه پیاله زیال همیشه چې همې دی کې. فَبِئْسَ الْمُتَكَبِّرِينَ أَسَنَاكَ فَبِئْسَ اسْمَكَ ارَدِ مُتَوَنټیکانه المتکبرین دلوی کوونکو چې هغه جهنم الحمدلله رب العالمین ولاه المتقی صلوات والسلام علی رسول الله علی معاصبنا اللهم صل علی قراتنا نصیب الله سره برکت نصیب کیا دی کلام سره محبت ناشته شاف مین را نصیب کیا الله اخرت کې نجات ذریعہ وګرځي دنیا کې سهولت او سانتیه ذریعہ وګرځي یا اللہ دا زمان دا پرت آخرت و رضبان شفارسی کی و دی شفاعت زمان دا نصیب کی یا اللہ تا سانی را که کبر کې دا آخرت کی دا آخرت منازلو کی شکر لگانا سبس شکر لگانا